переполовинивши євнухів, і у бабу Саади, і при дворі. Не загрожували тепер султанським жонам нічим, навіть малу природну потребу не мали чим справляти, і їм вимушені були носити в складках своїх тюрбанів срібні трубочки для цієї мети. Тож легко було уявити, що чекало Ібрагіма, коли б султан довідався про походження своєї улюблениці і про ночі, які вона провела в його домі на Атмейдані. Порятунок був хіба що в тим, що рабиня набридне султанові, перш ніж він стане цікавиться її походженням. Або ж тим, і на це треба було сподіватися найбільше, що Ібрагіма не видадуть ні Валіде, ні сама Хуремб. Одна, щоб не бути провиненою з греком, друга, щоб назавжди лишитися перед султаном поза будь-якими підозрами. Та це все були самі лише сподівання. А як буде насправді, ніхто не може знати наперед, навіть сам Ібрагім, попри його пронозливість і меткість розуму. Втішало тільки те, що султан не змінив свого ставлення до улюбленця, отже ще не знав нічого, інакше б не простив. І коли й не звелів би, може, негайно знищити зрадливого друга, то перед свої царственні очі не пустив би ніколи ні за що. Це вже напевне. Про молоду жону Ібрагімову заговорив султан теж очевидячки неспроста. Може, захопленість його малою хорем була такою, що кортіло будь-що похвалитися її красою і принадами. Але султанське становище не дозволяло зробити цього навіть перед Ібрагімом. І Сулейман закликав до відвертості свого улюбленця. Хай той вихваляє свою кісаю, і в тих вихваляннях відзеркалиться захопленість Султанова. Для цього досить було б і Брагімові прочитати рядки Захмета Паші. Локон, що кокетує на твоїй щуці, одруже, прекрасний павич, що розпускає пір'я, одруже. Або зіси неджаті, від муки, що кубок цілує твій рот, відвертаючись, на вогні ревнощів повертаючись, печінка моя стала кебабом. Та Ібрагім вагався. Примушувати султана зрівнювати свою кохану з коханкою його підданого, хай і наближеного, хай і улюбленця, чи не буде це образливим для його високої гідності? Надто ж коли взяти до уваги Сулейманів тяжкий характер. Султан не потребує свідків для своїх любощів, йому не потрібні сповірники в його чоловічій пристрасті. Жінка, яку він покохав навіть на кілька днів, стоїть для нього вище за всіх жінок на світі. Отож, про тих інших, коли вже й говорити при ньому, то хіба що зневажливо або насмішкувато. Всі ці думки, побоювання і вагання пролинули в голові хитрого грека так швидко, що відповів він Сулейманові майже без затримки, майже в миті І відповів саме так, як хотілося почути Сулейманові «Кісає?» – вигукнув Ібрагім, розширюючи очі Так ніби безмірно дивуючись, нагадуванню Султанову про якусь там не варту його уваги істоту Ота донька набитого дукатами Дефтердара Скендер Челебії? Але ж ваша величність, ви не повірите!» Вона пахне золотом Золотом, усміхнувся султан Ти сказав золотом? Я ще не чув ніколи про таких жінок Може амброю або мускусом? Та ні, саме золотом ваша величність Якби ж то я був уже старий А вона так само стара і від неї пахло золотом То я втішався б принаймні думкою Що то запах благополуччя коли ж золотом пахне від молодої, так і знай, що це вже не жінка, а лише донька головного Дефтердара. Щодня, щогодини, щохвилини тільки донька Дефтердара. Це остогидне і найти прячішому. а я не належу до терплячих, на в любощах. До того ж вона тримає мене в обіймах так міцно, як тримає за одяг кредитор свого боржника. Хіба це життя ваша величність? Мабуть, доведеться подумати про справжню жону для такого доблесного чоловіка, як ти, мій Ібрагіме, сказав султан, з усього видати вдоволений Ібрагімовою скрухою. І, мабуть, уже порівнював потай незрівнянну свою хорем і своє високе щастя з куцим щастям улюбленця.